Не треба ні їсти, ні пити, ні платити податків, ні ображати людей. А тому, що людина лежить в могилці не один рік, а сотні, тисячі літ, то якщо порахувати, користь буде величезна. Від життя людині – збиток, а від смерті – користь. Це міркування, звісно, справедливе, але все-таки прикро і гірко. Чого на світі такий дивний порядок, що життя, яке дається людині тільки раз, проходить без користі? Не жаль було помирати, та як тільки дома він побачив скрипку, у нього стислося серце і стало жаль. Скрипки не можна взяти з собою в могилу, і тепер вона зостанеться сиротою, і з нею станеться те ж саме, що з березняком і сосновим бором. Все в цьому світі гинуло і буде гинути. Яків вийшов із хати і сів біля порога, притискаючи до грудей скрипку, думаючи про пропаща, втратне життя». Він заграв, сам не знаючи що, але вийшло жалісне і зворушливе, і сльози покотилися у нього по щоках. І чим глибше він думав, тим сумніше співала скрипка. Скрипнула клямка на хвірці, раз, другий, і показався Ротшільд. Половину двору він пройшов сміливо. Але побачивши Якова, враз спинився, весь зіщулився, і, мабуть, від страху почав робити руками такі знаки, наче хотів показати на пальцях, котра тепер година. «Підійди, підійди», – сказав лагідно Яків, і поманив його до себе. «Підійди». Дивлячись недовірливо і зі страхом, Ротшільд став підходити, і спинився від нього насажень. «А ви зробіть ласку, не бийте мене», – сказав він присідаючи. «Мене Мойсей і Ілліч знову послали». «Не бійся», – кажуть, – «піде знов до Якова і скажи», – кажуть, – «що без них аж ніяк не можна». «Всереду вишілля». «Еге ж, пан Шаповалові дають дочку жа хорошого цоловіка, і вишілля буде багате Уу, – додав жит і примружив одне око. «Не можу», – промовив Яків, важко дихаючи. «Захворів, брат». І знову заграв, і сльози бризнули з очей на скрипку. Ротшільд уважно слухав, ставши до нього боком, і схрестивши на грудях руки. Сляканий, здивований вираз на його обличчі поволі змінився скорботним і стратницьким. Він звів очі догори, неначе переживаючи болючий захват, і промовив Вах! І сльози повільно потекли у нього по щоках і закапали на зелений сюртук. І потім цілий день яків лежав у тузі. Коли ввечері батюшка сповідаючи спитав його, чи не пам'ятає він за собою якого-небудь особливого гріха, то він, напружуючи слабіючу пам'ять, згадав знову нещасне марфане обличчя і розпачливий крик жида, якого вкусила собака. І сказав ледве чутно. — Скрипку віддайте Ротшильду. — Добре, — відповів батюшка. І тепер у місті всі питають, звідки у Ротшильда така добра скрипка. Купив він її чи вкрав, чи, може, узяв на заставу. Він давно вже залишив флейту і грає тепер тільки на скрипці. З-під смичка у нього лються такі жалісні звуки, як і раніше з флейти. Та коли він старається повторити те, що грав Яків, сидячи на порозі, то у нього виходить щось таке невеселе і скорботне, що слухачі плачуть. А сам він наприкінці зводить очі і каже «Вах!». І ця нова пісня так сподобалася у місті, що Ротшильда запрошують до себе один поперед другого купці і змушують грати її по десять разів. Кінець оповідання Антона Чехова «Ротшильдова скрипка» Для вас читав характерник. Вересень 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на ютубі.